الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضل فلن هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعله آنه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آنه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Ma'asir al-muslimin Jemaah salat jumat rahimakumullah Wa barakallahu fikum Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki Wahai sekalian manusia kalian sedang bekerja keras menuju kepada robmu dan pasti kalian kita semua manusia ini akan mendapati rob kita Allah subhanahu wa taala mau kita menjadi seorang mukmin dan itu yang baik ataupun kita menjadi orang-orang yang bermaksiat dalam kondisi kita sebagai orang-orang yang mukmin tentunya tidak kita inginkan Baik itu seorang yang kafir, yang musyrik Semuanya sedang melakukan perjalanan menuju kepada Rabnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Sebelum kita sampai kepada Rab kita Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita Tentang jalan-jalan keselamatan Melalui para rasulnya Melalui kitab-kitab Sucinya yang diturunkan Kepada kita Semua itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Memberikan sarana Kepada kita Memberikan pengajaran kepada kita Agar kita selamat Nanti ketika kita Berjumpa dengan Rab Allah subhanahu wa ta'ala Inna hadainahu sabilah, inna sakira, wa inna kafura. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada manusia. Di antara mereka ada yang bersyukur dengan petunjuk yang lurus tadi, menerimanya, menjalaninya, dan di antara mereka pula ada yang kufur. Tidak menerima jalan yang lurus tersebut. Kala inal insan alayatoh, arro ahu inna ilah robbi karujah. Sekali-kali manusia itu sangat melampaui batas, merasa dirinya sudah cukup. Sesungguhnya kita semua akan kembali Kepada roh kita Wa ilaihi al-masir Kepadanya tempat kembali Ma'asir al-muslimin jama'a rahimakumullah Wa dakir fa'inna dikratan fa'ul mu'minin Dan berilah peringatan Maka semuanya peringatan itu Bermanfaat kepada orang-orang yang beriman fa'tabiru yaa lilabshar maka ambillah ibrah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki ulul absar orang-orang yang bisa berpikir yang memiliki akal ulul albab tentunya kita orang-orang yang mukmin masuk ke dalam golongan orang-orang yang ulul absar Ma'asyiral muslimin Jemaah rahimakumullah Oleh sebab ini perlu Pentingnya memberikan peringatan-peringatan Karena Nabi SAW diutus Basira wa nazira Nabi SAW diutus untuk memberikan peringatan Dan sekaligus memberikan kabar gembira tentang kehidupan yang abadi nanti Peringatan dari sesuatu yang abadi pula Sesuatu yang menakutkan bagi kita itu api neraka yang abadi Diberikan peringatan-peringatan untuk kita menjauhinya Dengan cara kita menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang Dan juga memberi kabar gembira Tentang kenikmatan sorga dengan apa yang ada di dalamnya Yang abadi pula Nabi SAW pun memberikan peringatan Tidak hanya kepada umatnya ini secara keseluruhan Juga kepada manusia Dan Nabi pun juga sangat memperhatikan kepada keluarganya Ya ayyuhal ladhina amanuku Angfusakum wa ahlikum naro Wa kuduhan nasu wal hijaro Wahai sekalian orang-orang yang beriman Ku angfusakum wa ahlikum naro Peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan bebatuan Nabi saw dalam riwayat yang sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan saudara Rasulullah saw ala sofa Rasulullah naik ke atas sofa dan memberikan peringatan kepada keluarga karib kerabatnya ketika Allah subhanahu wa taala Menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad saw dalam Surah As-Su'ara ayat 14, 214. Wa'andir asy'rotakal akorobin dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi pun naik ke sofa. Kemudian Nabi mengatakan ya ma'as ya ma'asarolku rais. Wahai sekalian kaum Quraisy. Atau kalimat yang semisalnya. Israru anfusakum la ugni ankum minallahi shay'a. Tebuslah diri-diri kalian. Aku tidak mampu. Untuk menyelamatkan menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikitpun Ya Abbas Ibnu Abdul Muttalib La ugni 'anka bidallahi shay'an. Wahai Abbas putra daripada Abdul Muttalib Aku tidak mampu menyelamatkan kamu dari siksa Allah sedikitpun. Ya Safiyatu binti Rasulullah sallallahu alaihi Wahai Safiya, amat Rasulullah sallallahu Wahai Safiya, bibi Rasulullah sallallahu لا اغني عنك من الله aku tidak mampu menyelamatkan engkau dari sisa Allah sedikit pun ya Fatimatu bintul rasul bintul muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hai fatimah putri muhammad sallallahu alaihi wasallam La ʻunni ankiminal lai sayyan. Aku tidak dapat, tidak sanggup menyelamatkan engkau dari siksa Allah sedikitpun. Salini mali, salini madi, masih itu. Mintalah dariku hartaku apa yang engkau hendakilah. La ʻunni ankiminal lai sayya. An. Aku tidak mampu untuk engkau dari siksa Allah sedikitpun. Ma'asyiral muslimin Dari sini kita bisa melihat Tidak orang, tidak ada yang bisa selamat dari siksa Allah Kecuali dengan amalannya Nabi SAW pun tidak mampu menyelamatkan pamannya Tidak mampu menyelamatkan bibinya tidak mampu menyelamatkan pula putrinya sendiri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amalannya mereka bitauhid wa ikhlasillahi ta'ala fil ibadah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan seluruh peribayahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wala ahsab, wala ansab Tidak karena sebab kedudukan Tidak sebab karena keturunan ma'asiral muslimin Yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan pada kita Kita mentaatinya. Pada apa yang Allah perintahkan kita mentaatinya, menjalaninya Walintihak dan menahan diri Dari apa yang Allah subhanahu melaranginya Itulah yang bisa menyelamatkan seorang itu Dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab ini di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasannya tidak ada yang mengandalkan. Tidak ada yang bisa menyandarkan dirinya kepada Nabi. Di dalam menyelamatkan diri dia dari siksa Allah. Kecuali dengan amal-amal salehnya. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Sayyidul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu para Nabi, para Rasul Adalah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah SAW Telah memberikan pengajaran kepada kita Tentang hakikat keselamatan di akhirat nanti yaitu keselamatan dengan amal-amal soleh kita Agar kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang selamat Jauh dari kesyirikan Dan sekaligus membawa amal-amal saleh. Al-malu wal-banuna Zinatul hayati dunia Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba Wa khairun amala. Anak-anak atau harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia dan itu benar. Walbaqiyyatul salihatu khairun inda rubbika thabab wa khairun amala. Tapi ingat amal soleh yang terus menerus yang berkekalan amal soleh tersebut sesuatu yang lebih baik di sisi Allah sebagai bentuk pahala dan sesuatu yang sangat diharapkan itulah yang kita datang kepada Allah subhanahu wa taala la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil Ahyasabul insanu allan najma idhama bala qadirina qan sawiya banana Allah bersumpah Dan itu hak Allah Bersumpah dengan mahluknya Dan itu boleh Sedangkan kita tidak boleh Allah bersumpah dengan hari kiamat Dan juga Allah bersumpah Dengan jiwa yang sering-sering Yang suka menyesali Dari dirinya sendiri Apakah manusia Menyangka Kami tidak bisa mengumpulkan Tulang belulang mereka yang telah bercerai-berai di alam kubur. Tentu bahkan kami bisa menyusun dengan sempurna jari-jari jemari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Balal insanu, akan manusia itu terus-menerus di atas kedurhakaan kepada Allah. Terus menerus mereka durhaka kepada Allah. Oleh sebab ini, masya Allah, peringatan-peringatan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Tidaklah keselamatan itu kecuali di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi kemaksiatan. Nasihat telah kita berikan. Di setiap Jumat Baik oleh khatib-khatib yang lain Maupun di tempat-tempat tertentu Diadakannya pengajian Dan yang sejenisnya Semua itu Dalam rangka memberikan peringatan Untuk diri kita Dan untuk kita semuanya Orang-orang yang berakal Orang-orang yang Ulul albab, ulul abasar Tentunya bisa mengambil Daripada nasihat-nasihat tersebut Dijadikan sebagai pelajaran Untuk dia akan Memperbaiki dirinya Menyayangi dirinya Untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Mudah-mudahan bermanfaat Nasihat kami ini Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Dari segala kesalahan kita dan dosa Astaghfirullah liwalakum Walisairil muslimin wal muslimat Innahu huwal ghafurur raheem Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa anani wa sallam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiya ba'dah Qala allahu ta'ala wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'budu wa na illa ma illa li-yqarribuna ila Allahi muslimin jamaah rahimakumullah berkaitan dengan ketergantungan seorang kepada nabi atas keselamatan dia di akhirat nanti tetapi ketergantungan itu tidak dibarengi dengan amal-amal soleh, perkara yang kosong, perkara yang tidak akan bermanfaat kepada orang tersebut. Mereka mengharapkan syafaat dari para nabi, mereka mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak menjalani ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah inginkan Mereka berharap demikian Tetapi mereka tidak menjalani Apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW Kepada kita semuanya Oleh sebab ini Ma'asirul muslimin jama'ah rahimahkumullah Pada khotbah yang kedua ini kami Mengulangi sedikit mengingatkan Pentingnya adanya peringatan-peringatan kepada kita Bahkan dalam satu riwayat dari hadis yang kita sebutkan tadi Nabi pun memberikan peringatan Kepada turunan Bani Abdi Manaf Ya Bani Adi Manaf La umni ankum minallahi syai'ah Wahai turunan Bani Abdi, Bani Abdi Manaf Aku tidak mampu Menyelamatkan kalian Dari siksa Allah sedikit pun kerana sebab ini fadakir fa'inati qotan fa ulmuminin fadakir fa'inati qotan fa ulmuminin. Sering-seringlah kita memberikan peringatan kepada orang lain dengan cara yang hikmah dengan cara memberikan ilmu kepadanya. Kita berdakwah secara kecil kecilan semampu kita yang kita pahami. Karena kita adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Bisa menyelamatkan orang lain Dan diri kita pun sekaligus Itulah menjadi tujuan hidup kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa membimbing kita ke jalan yang lurus Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna alan nabi Ya ayyuhalladina amunu Sallu alaihi wasallimu taslima بر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana, la tuzi qulubana, bade idha diytena, wabla na miladun karahe mada. Inna ka anta al Wahab. Rabbana, qfir lana, dunubana, wa istrafana fi amrina, wa sabit akadana, wa ngzurna anar kaumil kafirin. Rabbana, qfir lana, wal a'khwanina, ladin sabakun bil iman, wa la ta j'alan fi qulubina ghilla lil ladin Rabbana, inna karafu rahim. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun. Wa ja'alna lil mutaqina imamah. Rabbana atina fit dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-murusalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.